Дзен і мистецтво догляду мотоцикла. Глава 14. З перевалу ми спускаємося в невелику зелену долину, з південного боку височіють порослі соснами гори, на вершині яких лежить торішній сніг. З усіх інших боків гори нижчі і стоять трохи віддалік, хоча й видно їх так само ясно та чітко. Неначе зняти з поштівки краєвид, туманно оживлює спогади. Цієї магістралі між штатами, що нею ми їдемо, тоді, певно, ще не було, спадає на Харку і не йде з голови твердження їхати краще, ніж проїжджати. Ми стільки їхали, мандрували і ось ось приїдемо. Коли я досягаю якоїсь проміжної мети і маю переорієнтуватись на нову, у мене настає період депресії. За день-два Джона з Сильвією вертатимуться назад, а нам з Крісом доведеться вирішити, що робити далі. Треба все переорганізувати. Головна вулиці містечка здається трохи знайомою. Однак нове відчуття туриста підказує мені, що крамничні вивіски тут призначені саме для мене, туриста, а не для місцевих жителів. Містечко насправді не таке вже і маленьке. Люди переїжджають надто часто і мешкають надто незалежно одне від одного. Воно – одне з тих, що має населення від 15 до 30 тисяч. Його не називаєш ні великим, ні малим, а таким собі містечком-серіднічком. Ми обідаємо в повністю уличкованому хоромому склом ресторані, котрий не викликає ніяких спогадів. З усього знати збудовано його вже після того, як Федер тут жив. І так само, як в головній вулиці, йому бракує своєрідності. Я підходжу до телефону і в довіднику шукаю номер Роберта Девіза. Не знайшовши, набираю комутатор, але телефоністка відповідає, що ніколи не чула про такого і не може мені повідомити номер. Диво, дивина. Не вже це просто уява. На мить від її слів мене охоплює паніка, але далі я згадую їхню відповідь на мого листа про те, що ми приїдемо, і заспокоююсь. Вигадані люди не користуються послугами пошти. Джон пропонує мені зателефонувати до відділення мистецтв чи комусь із друзів. Я запалюю сигарету і п'ю каву, а коли заспокоююсь, пристаю на пораду і дізнаюсь, як добратися. Ні, лякає не сама технологія, а те, що вона робить зі стосунками між людьми, скажімо, з операторами та абонентами. Від міста до гір через долину либонь менше, ніж 15 кілометрів, і ми доїдемо по ґрунтовій дорозі серед густих високих заростей люсерни, невже готової до жнив, такої густої, що, здається, важко навіть крізь неї продиратися. Луни простяглися обабіч аж до узгір'я, де раптово здіймається темніше зелень сосен. Отами і живуть дивізи, на межі темного та світлого зела. Легід доносить запахи свіжоскошеного ніжнозеленого сіна й худоби. В одному місці ми поранаємо в потік холодного повітря із сустовим пахом, а тоді знову виранаємо в тепло. Сонечко, луки та гори близько. Що ближче до сосен, то глибший гравій на дорозі. Ми перемикаємось на першу швидкість і знижуємо хід до 15 км за годину. Я знімаю з-під ніжок ноги, щоб утримувати мотоцикл, якщо він раптом у в гравії і подасться назад. Ми повертаємо та в'їжджаємо в, в міжгір'я з високими схилами. Де межі сосен або піч дороги стоїть великий сірий будинок – з абстрактною зарізною скульптурою з одного боку, а під нею в кріслі розкинулась в оточенні товаришів живе в тіленні самого Девіса з беляшанкою пива в руці і жестом вітає нас. До стоту, як на старій фотографії. Пильнуючи рівновагу мотоцикла, я не можу відпустити кермо, тому помахаю ногою. Живе в тіленні Девіса посміхається, бачачи, як ми під'їжджаємо. Так і знайшли, мовить він, розслаблена усмішка, веселі очі. «Еге, давненько то було», – відповідаю. «Я теж почуваюся щасливим, хоча дивно бачити цей образ фотографічний, що рухається і розмовляє. Ми злізаємо з мотоциклів, знімаємо поклажу, і я бачу, що дерев'яна тераса – на якій він сидить з гостями, ще не закінчена, і на ній немає жодних слідів погодного впливу. Девіс стоїть на тому місці, де вона лиш на кілька метрів здіймається над дорогою з нашого боку. Але схили між гір'я такі круті, що дальній бік тераси розміщений аж за 5 метрів від землі. А ще за 15 метрів униз і віддалік будинку видні струмок, і там таки, Майже непомітно серед дерева високої трави пасеться, не зводячи голови коняка. Щоб побачити звідси небо, доводиться задирати голову. Нас обступає темно-зелений ліс, який ми бачили, коли під'їжджали. «Як же тут гарно!» – вигукує Сильвія. Живе втілення Девіза всміхається до неї з гори. «Дякую», – каже він, – «я радий, що вам тут подобається». Його інтонації щирі, тон голосу спокійні. Я розумію, що він хоче справжнє втілення самого Девіса, проте це вже цілком нова людина, яка ненастанно змінювалась, і пізнавати її мені доведеться наново. Ми піднімаємось на терасу під ногами доща та долівка, між дужками якої чимало прозір це схоже на грати, крізь які проглядається земля. З усмішкою, не наче промовляючи, «О, я навіть не певен, чи знаю, як це робиться», Девіс знайомить нас з товариством. Однак іменні ті в одне ухо влітають, а з другого вилітають. Важко запам'ятовуються імена. У Гості його – це викладач образотворчого мистецтва з коледжу в окулярах у роговій оправі та його дружина, що ніякого всміхається. Але бой вони тут вперше. Ми якийсь час розмовляємо. Девіз переважно розказує, що я за один, а тоді з-за будинку, куди звертає тераса. Виходить, Дженні Девіс, з тацію заставленою бляшанками з пивом. Вона теж малярка, і я враз розумію, що жінка все худко метикує та лише мило всміхається, коли я замість її руки відразу беру за бляшанку. А сама в той час каже, оце заглядали сусіди, принесли форелі на обід. «Так приємно». Я задумуюся, що на це годилося відповісти, та врешті лише киваю. Ми розсідаємось. Я примощуюсь на осонні, звідки важко розгледіти, що там на затіненій стороні тераси. Деліс дивиться на мене. Наче я зібрався, був завважити щось про мій вигляд, той позасумнівом добряче змінився, як рівняти до того, що він пам'ятає. Однак щось його відвертає. Він обертається до Джона і розпитує про наші мандри. Джон відповідає, що вилося їм чудово, і чогось подібного вони з Сильвією вже багато років чекали. Сильвія йому вторує. Еге ж, так добре на вільному повітрі серед цієї просторіні. -мо, у монтані вельма простору, дещо замислено підхоплює Девіс. Знайомство триває. Дейвіз, Джон і викладач поринають розмову про відмінності між Монтаною та Мілесотою. Внизу мирненько паситься кінь, трохи далі виблизкує струмкова гладінь. Розмова переходить на Дейвізову землю в цьому каньйоні, на те, скільки часу він тут мешкає і що там зі студіями образотворчого мистецтва в коледжі. До таких розмов у справжній талант, якого я ніколи не мав. Тож просто сиджу і слухаю їх. По якимсь часі сонце вже так перепікає, що я знімаю светр і розстібаю сорочку. Щоб не мружити очі, йду по сонцезахисні окуляри і надіваю їх. Так краще, але окуляри роблять неприступними для мене обличчя в затінку, тож почуваюся я від усього, крім сонця і залитих його світлом схилів меж гір'ї. Оце міркую час уже розпаковувати речі, Проте, поки що не наважується говорити про це вголос. Вони ж знають, що ми в них залишаємось, але інтуїтивно дають подіями ті, як йдеться. Спершу відпочинемо, тоді розпакуємо речі. Куди поспішати? Від сонця та пива моя голова вже як зафір. Цікавося там. Хто зна скільки часу минуло, коли чую, що говорить Джон за присутню кінозірку – і до мене доходить, що він має на увазі мене і мої затемнені окуляри. Я одивляюся поверхних у затягнок і бачу, як Джон, Дейвіс і викладач до мене всміхаються. Певно хочуть, щоб я брав участь у розмові. Згадують щось про незручності подорожі. Їх цікавить, що робити, коли виявляється якась механічна несправність, каже Джон. Я розказую їм, як ми з Крісом попали в грозу, коли відмовив мотові. Пригода начебто й непогана, але розумію, що як відповідь на запитання вона трохи недоречна. Кінцеве речення про нестачу пального сподівано викликає стогін слухачів. А я ж навіть говорив йому, щоб перевірив, каже Кріс. І Девіз і Дженні зауважують, як хлопчик виїзд. Він соромиться і трохи червоніє. Вони розпитують про його маму і брата, і ми відповідаємо як можемо. А сонце вже так поражить, що є змушений відсунути свого стільця в затінок. У холодку роззімлілість щезає, і вже за кілька хвилин доводиться застібати сорочку. Джені це помічає і каже, як тільки сонце сховається за гору і справді похолодніше. Прозір між сонцем і гребенем гори вже невеличкий, і хоч до вечора ще далека, гадаю, лишилось з півгодини прямого сонячного світла. Джон запитує про гори взимку, і вони з Дейвізом і викладачем заводять розмову про ходіння на снігоступах у горах. Я міг би отак вічність сидіти. Сильвія, Дженні і викладачева дружина ведуть бесіду про дім, і перегодом Дженні запрошує дівчат до будинку. Думкою вертаюся на фразу про те, як швидко росте Кріс, і враз виникає відчуття гробниці. Про час, коли Кріс тут мешкав, я щось там чув. А от їм здається, що то було недавно. Справді б, у нас зовсім різні часові структури. Розмова переходить на сучасні течії в живописі, музиці, театрі. І мене дивує, який-то вправний Джон у цих питаннях. А от мені не надто цікаво, що там нового у цих царинах. І він про це либунь знає, тому ніколи зі мною про це не говорить. Що стосується догляду мотоциклу, то все навпаки. Цікаво, чи такі самі скляні очі в мене, коли я заводжу мову про поршні штани? З усім тим, у них із Девізом є спільна тема – це Кріс і я. І відколи Джон сказав про кінозірку, у мене дедалі певніше якесь потішне липуче відчуття. Благодушний Джонів сарказм, спрямований на свого спільника в чарці і мотоподорожах, трохи вгамовує Дейвіза, і тон його стає до мене поштивішим. Натомість, сарказ Джонів, наче мимохідь душує, тож, зачувши це, вони вивертають на якусь іншу тему, перегодом повертають до неї знову, проте лапучі відчуття посилюються, і вони знову змінюють тему. «Та, хоч би там що, мовить Джон, цей чувак казав, що нас чекає розчарування, щойно ми сюди приїдемо, і ми й досі ще не подолали це перечуття». Я сміюся, Не хотілося мені, щоб він про це балакав. Девіс теж усміхається. Але далі Джон повертається до мене і каже, «Тю, та ти геть здорів і зглузду сунувся, не мірившись поїхати звідси». І чхати я хотів на те, який тут у них колоч. Бачу, як вражено визирається на нього Девіс. Потім сердито. Переводить погляд на мене, а я відмахуюся Така незручна ситуація. Що ж його робити? Так і так, пригарне місце, кволо промовляю я. Девіс собережно заперечує. Якби ти пожив тут трохи, побачив би зворотній бік. Викладач ствердно киває. Незручність ситуації посилюється мовчанкою, яка замиренню навряд чи сприяє. У тому, що сказав Джон, не було нічого лихого. Він добріший за будь-кого. І ми з ним це знаємо. А от де з ні? Від людини, про яку вони говорять, теперечки небагато зосталося. Це ще один представник середнього класу і віку, просто живе собі. Переважно непокоїться про Кріса, ото й все. Проте з Девізом ми знаємо те, чого не знають Сазерленди. Тут колись мешкала людина, яка донеттямо віддавалася творчому палові, яка виношувала такі задуми, про які ніхто доти не чув. Однак потім сталося щось незбагненне та неправильне. А чому та як не віде ані Девіз, ні я сам? І ході змислити, як те все пояснити. Дійшовши до краячка хребта, на якусь хвильку сонце просвічує крізь дерева, осипаючи нас проминистим сяєвом. Воно розширюється і раптовим схпалахом уся, осяває все довкола, захоплюючи і мене. «Він надто багато бачив, – кажу я, – і досі, думаючи про незручність, одначе Девіс дивиться спамтеличено, а Джону взагалі не сприймає. Тож я пізно розумію ситуаційну нелогічність. Здалеку жалібно скрикує самотній птах. Нараз сонце ховається за гору, і все меж гір' поринає в тінь. Я думаю, як це все недоречно. Таке не говорять у голос. З лікарні виписуєшся якраз із таким розумінням. Про це не говорити. Підходять Дженні й Сильвія та пропонують розпакувати речі. Ми погоджуємося і нас проводять до кімнати. На своєму ліжку я бачу теплу ковдру для холодних ночей. Кімната красива. За три заходи я переношу всю поклажу, потім іду до кріса глянути, можливо, треба щось допомогти розкласти, одначе він у доброму гуморі, почувається дорослим, і допомога йому не потрібна. Я на нього дивлюся і цікавлюсь, як тобі тут? Він відповідає. Добре, але все зовсім не схоже на те, що ти розповідав учора ввечері. Коли? Перед самим сном у хатині. Що він має на увазі? А Кріс додає. Ти казав, що тут самотньо. Чого б я мав таке казати? Не знаю. Моє запитання його сердить, Тож я даю йому спокій. Певно, він тоді вже засинав. Коли ми спускаємося сюди до вітальні, до нас доноситься запах форелі, яку смажать на кухні. У кутку над каміном схилився Девіс, тримаючи сяжника в руках. І він зібрався підпалити газету під трісками. Ми дивимось на нього. Камін топимо протягом усього літа, пояснює він. Я відповідаю, дивно, що тут так холодно. Кріс каже, що теж змерз. Я його посилаю по светри для нас обох. «Це вечірній вітер», – пояснює Дейвіс. Він віє з верхівок міжгір'я, а там справжня холодничка. Раптово спалахує вогонь, через незначний тяг тухне, потім розгоряється знову. Очевидячки, на дворі вітер. Я задивляюсь узорове на всю стіну вікно. У сутінках видно, як сильно хитається гілля дерев на тому боці міжгір'я. «Все правильно», – каже Девіс. «Знаєш, бо як на горі холодно. Ти ж там постійно проводив час. Та пригадую, кажу». На думку спливає один спогад. Табірне вогнище дме сильний вітер. Багаття навіть менше, ніж оце перед нами. Його розкладено коло самої скелі, щоб не задуло вітром Адже навкруги жодного дерева. Поруч із багаттями кохонне начиння – і наші рюкзаки, щоб загородитись від вітру, і каністра сталою водою. Воду треба збирати заранє, бо після заходу сонця сніг там уже не там. Де він Ти дуже змінився. Він пильно придивляється до мене. На його обличчі видно вагання чи бува не заборонена ця тема. Тоді вирішує не розвивати її, лиш додає Гадаю, всі ми змінилися. Я відповідаю, я вже зовсім інший. Від цих слів видно, він відчуває полегшення. Та якби знав всю правду, можу б того не відчув. Багато що відтоді змінилося, веду я далі. І сталося дещо таке, що спонукай тепер усе це трохи розплутати, принаймні в мені самому. От по тому я і з'явився тут. Він дивиться на мене, чекає, що я далі скажу, аж ось до каміна підходять викладачі з дружиною, і ми припиняємо розмову. На дворі таке завиває, не буде гроза, каже викладач. Та навряд чи, відповідає Девіс. Вертається Крісі з светрами і запитує, чи не водяться в між її привиди. Дейвіс дивиться на нього з усмішкою. Ні, але є вовки. Кріс обдумує почути і запитує, а що вони роблять? Завдають шкоди скотарям, Девіс насуплюється, роздирають теляти яхнят, а на людей нападають. Я про таки ніколи не чув, каже Девіс, але помітивши Крісове розчарування, додає, хоча вони можуть. За обідом струмково форель ми запиваємо вином шаблі з графства Бейлі. Усі порозсідалася кругом стола на стільцях і диванах по всій їдальні. Одна зі стін тут повністю скляна, крізь неї можна було б бачити міжгір'я, однак надворі вже темні, і скло відображає тільки вогнище в камінь. До тепла вогню домішується тепло спожитих вина та риби, тож ми майже не розмовляємо, лише задоволено присмокуємо. Сильвія тихо. Прохає Джона звернути увагу на великі горщики і вази, розставлені по всій кімнаті. «Я все це помітив», – каже Джон. «Гарно!» «Творив Пітера Вулкаса», – мовляє Сильвія. «Невже?» «Він був учнем містера Девіза». «О, Господи, а я мало не перекинув одну з них!» Девіз рехоче. Джон мормотить, щось проказує кілька разів. Відтак звівши очі виголошує. Ну, ось, теперечки, ми дістали своє і можна повертатися ще на 8 років на Колфакс Авеню 2649. Сильвія сумовито завважує: облишмо про це. На мить Джон затримує на мені погляд. Той, чиї друзі дарують такий вечір, я вважаю. Не може бути зовсім поганою людиною. Він серйозно киває головою. Доведеться забути те, що я думав про тебе. Усе? Та, хоч би щось із того. Девіз викладач усміхаються і незручність випаровується. Після вечері приїжджають Джек і Вілла Барснаси. Нова пара ожилих фотографічних образів. У фрагментах гробниці Джек постає як хороша людина – письменник і викладач англійської в коледжі. Далі з'являється скульптор з півночі Монтани, який на життя зробляє тим, що пасе вівці. З того, як нас знайомить Дейвіс, я висновую, що раніше ми не зустрічалися. Дейвіс каже, що намагається переконати скульптора овсятися за викладання. А я заявляю, спробую його переконати. І сідаю поруч. Утім, розмова не складається, бо скульптор аж надто серйозний і підозріливий. Либоть тому, що я не художник. Він поводиться так, наче я слідчий, який хоче в нього щось випитати. Однак потім дізнається, що я розуміюсь на електрозварюванні і тоді сприймає мене вже як свого. Тема догляду мотоцикла відчиняє дивні двері. Він каже, що варить метал з тих самих причин, що і я. Коли набуваєш майстерності, зварювання дає тобі величезне відчуття сили та влади над металом. Можна робити все. Він виймає і показує світлини своїх виробів. Чудовних птахів і звірів з плавкою текстурою поверхні металу, яка ні на що не схожа. Далі я підсідаю до товариства і підтримую розмову з Джеком і Виллею. Джек виїжджає звідси, щоб очолити деканат факультету англійської філології в Бойсі штату Айдахо. Його ставлення до тутешнього факультету стримане, але негативне. пак, інакше він не їхав би звідси. Пригадую, викладаючи англійську, він переважно брався до написання художніх творів, не трудився наукою систематично. На факультеті існував тривалий розкол межі цими напрямками, що по частини покликало до життя нечувані доти буйні ідеї Федрою, а принаймні пошвидшило їхні зростання. Аджек підтримував Федера, бо хоч і не розумів його, і відчував, що як письменник той краще за лінгвіст та аналітик. Отже, давній розкол схожий на той, що існує поміж мистецтвом та історією мистецтва. Одні мистецтво творять, а інші розповідають, як воно твориться. І розповідь така вкрай рідко відповідає тому, як відбувається самотворення насправді. Дейвіс приносить інструкцію зі складання надвіжної жаровні для барбекю і цікавиться моєю думкою про неї як письменника професіонала технічної літератури. Він витратив півдня на те, щоб установити той пристрій, і тепер як розплата чекає моєї нещадної критики тієї писани. Та я читаю її, все здається, звичайним, мені важко знайти в ній якісь хиби. Ясна річ, у голос цього казати не варто, тож я ретельно вишукую найменшу зачіпку. Сказати, хоча ще інструкція чи ні, поки не перевірив її на самому пристрої чи процесі, що вона описує, не можна. Наразі завважую незручне взаєморозміщення тексту та ілюстрацій, що заважає неперервному читанню, бо ж доводиться постійно гоштати сторінки туди-сюди. Я роблю на цьому зачіпку і з мене всіляко під'юджує, щоб зрозуміти, в чому річ, глянути на інструкцію «Береться Кріс». А тим часом, як, охопившись за цей привід, я просто лікую за незручність розкиданих посилань, розумію, що Девіс не зробить до ладу текст з іншої причини. Його збивав з пантелику брак гладкості і неперервності. Він не здатен розуміти речі, подані у потворному, рубаному, гротескному письмі, притаманному текстам інженерної та технічної тематики. Наука має справу з частинами, клаптями і шматками, під якими тільки розуміється неперервність. А Девіс працює з самою неперервністю, під якою розуміються вже частини, клапті і шматки. І він хоче, щоб я затаврував брак художньої неперервності, до якої інженерові байдуже. Тож насправді причина заковики в класично-романтичному розколові, як і врешті всього, що стосується техніки. Аж ось крізь бере друг конструкцію і складає її так, як мені на думку не спало. Тепер ілюстрації розміщені поруч із текстом. Я обмірковую це раз, другий, і вже почуваюся героєм мультфільму, який, пройшовши по краю урвища, не впав тільки тому, що навіть не підозрював про пліру. Я киваю, настає мовчанка, і я усвідомлюю, в чому була протичена. Плескаючи крісов у матівці, заходжуся реготом, який розноситься до самого днища Межигір'ї. Регіто щухає, і я мовлю. Ну, що ж, ось так. Сміятися починають усі. Що я хотів сказати, веду далі. От удома в мене є одна інструкція, яка відкриває нові можливості поліпшити технічне письмо. Вона починається так. Складання японського велосипеда потребує неабиякої душевної рівноваги. Це викликає новий вибух реготу, але Сильвія, Дженні скульптор дивляться на мене. Не могу щось із розумінням. «Оце хороша інструкція», – каже скульптор. Дженні киває. Лебонь тому я і зберіг її пояснюю. Спочатку я сміявся, бо згадав, як за нею збирав велосипеди. Ясна річ, причина того сміху не самохідь зроблений акцент на тому, що виробництво японське. Однак у цьому твердженні чимало рації. Джон сторожко дивиться на мене. Я так само на нього. Відтак обоєкори хочемо. Він каже, а зараз професор нам пояснить. Душевна рівновага? Насправді не є щось короткочасне, веду далі. Тут усе вкупі. З'являється вона, якщо догляд гарний, а негожий догляд е спричиняється до її порушень. Те, що ми називаємо працездатністю машини, це просто об'єктивація цієї душевної рівноваги. І кінцевий критерій – це завжди твоя власна рівновага. І якщо починаєш налагоджувати роботу машини без неї, і це тебе не спиняє, особисті проблеми твої переносяться на саму машину. Вони дивляться на мене, обдумуючи сказане. Концепція незвична, проваджу далі, але її підтверджує здоровий глузд. Матеріальний об'єкт спостереження велосипед, це чи жарогні не може бути правильним чи неправильним. Молекули є молекули. Вони не мають моральних кодексів, опріч тих, що їм надають люди. Випробування машини – це задоволення, яке воно нам дає. Іншого випробування не існує. І якщо машина передає тобі врівноваженість – це правильно. І якщо вона тобі не, тебе не неправильно. І так буде доти, поки не зміниться або ставлення машини, або ваше ставлення. Випробування машини – це завжди твій власний розум, іншого випробування не існує. Девіс запитує, а що як машина неправильна, а я стосовно неї цілком врівноважений та спокійний сміх? Ти суперечиш сам собі відповідає, і якщо тобі справді байдуже до машини, то ти і не здогадаєшся, що вона неправильна, таке тобі і нагадку не спаде. Те, що ти визнаєш її неправильність, уже означає, що тобі не байдуже. І додаю, та частіше буває так, що тебе щось непокоїть, навіть коли машина правильна. І очевидно, що тут річ саме в цьому. І якщо ти хвилюєшся, це неправильно. І означає воно те, що перевіряючи, ти не був доволі ретельний. У середині техніки неперевірена машина неминуче підведе тебе. нею не можна користуватися. Хоч би як добре вона працювала. Те саме стосується твого занепокоєння жировної. Ти не виконав найголовнішої вимоги – досягнути душевної рівноваги. Бо тобі здається, що інструкція занадто складна, а тому ти не зрозумів її як треба. А як би ти її змінив, цікавиться Девіс, щоб я досяг душевної рівноваги? Для цього її доведеться вивчити набагато краще, ніж я це зробив. Але проблема глибша. Починається і закінчується інструкція виключно в машині. Одначе підхід, який я маю на думці, діє в ширшому полі. У таких інструкціях найбільше дратує те, що вони подають тільки один спосіб скласти жировню, Їхній спосіб. Така передумова висмоктує до решти всю креативність. Насправді ж існують сотні способів зібрати жаровню. І коли тебе змушують використати лише один, не розкриваючи всі її проблеми в цілому, то такою інструкцією важко керуватись, не наробивши помилок. Ти втрачаєш цікавість до роботи. На тому не край, малоймовірно, взагалі, що спосіб, який вони подають, найкращий. «Але ж інструкції заводські», – каже Джон. «Так і я ж з заводу», – відказує. «Я знаю, як такі інструкції складаються. Ти з магнітофоном йдеш на конвейер, а начальник цеху посилає тебе побалакати з тим, хто йому потрібен на цей час найменше. З якимось лобором. І те, що він тобі там наговорить, буде інструкцією. Хтось інший міг би розповісти все геть чисто по-іншому». І, може, краще. Проте йому ніколи. Усі здивовані. «А я її не знав», – каже Девіс. «От такий порядок», – веду я далі. «І ніхто з письменників не може позбутись його. Технологія передбачає лише один правильний спосіб роблення, але так ніколи не буває. Якщо уявити, що існує однісінький спосіб робити речі, то, ясна річ, інструкція починається і закінчується виключно в жаровні. Та якщо ти маєш обирати з незліченної кількості способів її збирання, тоді треба взяти до уваги відношення машини до тебе і твоє з нею ставлення до решти світу. Бо вибір із селечі варіантів, мистецтво роботи залежить від твого розуму і духу, рівною мірою так само, як і від матеріалу машини. Ось чому неодмінно потрібна душевна рівновага. «А взагалі, ідея ця не така вже й дивна», – ведує далі. «Поглянь на робітника новачка або на поганого робітника. Порівняй вираз його обличчя з виразом обличчя майстра, чия робота має добру славу. І ти відчуєш різницю. Майстер ніколи не користується жодним рядком інструкції. Він обирає рішення в міру того, як просувається тому він занурений у роботу і уважний до того, що робить, навіть якщо нічого навмисно не винаходить. Його рухи та рухи машини в цілковитій гармонії. Майстер не дотримується ніяких писаних інструкцій, бо природа підручного матеріалу диктує появу думок і рухів, які одночасно змінюють природу того матеріалу. Зміна матеріалу. Там майстровий думок у такому взаємному поступі триває, допоки дух майстра не врівноважується, після чого матеріал стає правильним. — Схоже на справжнє мистецтво, — каже викладач. — То це і є мистецтво. Ця відрубність мистецтва і техніки одне від одного є вкрай неприродна. Вона вже так давно існує. Що потрібно бути археологом, щоб знайти, де сталося розходження, складання жаровні це, по суті, давно втрачене відгалудження скульптури, настільки віддалене від свого коріння століттям хибних поворотів інтелекту, що вже навіть просто стоячи поруч, вони мають кумедний вигляд глипає на мене товариство, чи бува не жартуєві? Ти хочеш сказати, каже Девіс. Коли я збирав до докупи, насправді ліпив скульптуру. Так. Він потроху перетравлює почуте, все ширше усміхається. Е? От шкода, що я цього не знав. Всі сміються. Кріс признається, що не розуміє моїх слів. «Е, дарма Кріса», – мовить Джек Барс нас. «Ми теж не втнемо». Знову сміх. «Гадаю, звичайно, скульптура мені так і ближча», – завважує скульптор. «А мені малярство», – каже Девіс. «Та і мені краще барабанувати далі», – озивається Джон. «Тоді Крізь до мене. А ти до чого братимешся?» «За свої пістолі, юначе. Візьмуся за свої пістолі», – відповідаю я. «Такий кодекс заходу». Усі заходяться реготом і, здається, забувають про мої розумування. Коли в думці Шатоква важко втриматись, не накидати її безневидним людям. Бесіда розбивається на грубки, і решту вечора ми з Джеком і Вівлею гомонимо про те, що робиться нині на їхньому факультеті англійської філології. Проте, коли вечір добігав кінця і Сазерленди, а з ними й крізь пішли спати, Девіс повертається до моєї лекції. Те, що ти розповів про інструкцію, до жоровні було цікаво, серйозно каже. Джені так само серйозно додає таке враження, що ти про це довго міркував. Про концепції підвала на цього я думаю вже 20 років, відповідаю їм. За кріслом, переді мною захоплені вітром, який подужчав, знімаються вгору іскри і вилітають у димар. А я кажу далі, не на сам до себе. От поглянеш, куди прямуєш і де перебуваєш, то й сенсу не бачиш. Та коли оглянешся туди, де був раніше, придивишся, аж ось і проявляється, наче якась побудова. А коли розкладеш і їх вперед, то можеш і прийти до чогось. Усі ці розмови про техніку і мистецтва – то частина побудови, яка постає либонь з мого власного життя. Вона є переходом від того, що я думаю, до того, чого інші намагатимуться досягти. До чого саме? Розумієте, тут йдеться не просто за мистецтво і техніку, а за певну несумісність розуму і чуття. Біда техніки в тому, що вона в дійсності ніяк не пов'язана з духом і серцем. Тому вона зовсім випадково продукує сліпі потворні речі, за це її ненавидять. Колись люди не дуже звертали увагу на це, бо загалом їх турбували, як забезпечити всіх їжею, одягом і оселею, а техніка таку змогу їм надавала. А сьогодні, коли таку забезпеченість більше або менш налагоджена, потворність помічають, що дедалі більше, і люди вже запитують. Чи завжди ми маємо страждати духовно і естетично для того, щоб забезпечувати матеріальні потреби? Останнім часом це вже стало схоже на національну кризу. Марші проти забруднені довкілля, комуни проти техніки, ізольований спосіб життя і таке інше. І Девіс і Дженні – це все зрозуміло, потреби пояснювати немає. І я проваджу далі. Спобудова мого власного життя випливає впевненість в тому, що та криза викликана неспроможністю наявних нині форм мислення розібратися в ситуації. Розв'язати її раціональними засобами річ неможливо, бо сама раціональність і є джерело проблем. А ті, кому це вдається, роблять це на особистому рівні, відкинувши всю стандартну раціональність і керуючись самим почуттями. От як Сильвія та Джон. І мільйони схожих на них людей. Хоча, здається, що і це хибний напрям. Тому, збираюся я, мабуть, сказати те, що дати собі раду з проблемою можна. Не стільки кажучи цур тій раціональності, а скільки розширюючи природу раціональності таким чином, щоб вона спромоглася сплодити розв'язання. Щось я не розумію, на яку тропу ти звертаєш, каже Дженні. Ну, це така собі операція самодопомоги, аналогічно тому стану в якому опинився Серес Ак Ньютон, коли хотів розв'язати проблеми миттєвих ступенів зміни. До той час, коли він жив, було неможливо собі уявити, що щось може змінитися за нульовий часовий відтинок. Проте, конче потрібно працювати математично з іншими нульовими кількостями, такими як точки у просторі й часі, які ніхто немислимими не вважав. Хоча насправді ніякої різниці немає. От Ньютон і сказав, що так і так, припустимо, існує таке явище, як миттєва зміна. І погляньмо, чи можна знайти способи визначити, що воно за річ у різному застосуванні. Результатом цього припущення стала така галузь математики, яка називається обчислення, та якою користується нині кожен інженер. Ньютон винайшов нову форму мислення. Він розширив його так, щоб дістати можливість визначати нескінченно малі зміни. І зрозуміло, тепер заходить потреба розширити розум для того, щоб дати раду потворності техніки. От тільки розширення чи сказати про загалуження, слід здійснювати в корінні, а не в стовборовому гіллі. у цьому і заковика, тому і розвивати його в край важко. Ми живемо в час, коли все пішло шкереберть. І здається, що таке відчуття шкереберть є невідповідністю старих форм мислення новому досвіду. Кажуть, істина вчення народжується в глухих кутах, де замість розгалуджувати гілля того, що вже знаєш, варто зупинитися і збочувати доти, доки не натрапиш на те, що десь змогу розгалузити коріння того, що вже відомо. Знайома річ, звісно, таке відбувається з цілими цивілізаціями, коли розгалуження до кончі потрібно саме в корені. Поглянеш отак у глибо останніх трьох тисяч років і побачиш чіткі побудови та ланцюжки причини наслідків, які зумовили нині наявне. Але звернувшись до першоджерел, до літератури окремих епох, розумієш, що причини ті не були очевидними в той час, коли вони мали діяти. У періоди кореневого розгалуження все здавалося таким самим заплутаним, перевернутим і безглуздим, як і тепер. Заведено вважати, що вся доба відродження повстала як наслідок того відчуття шкереберті, яке виникло по Колумбовому відкритті Нового світу. Це просто струснуло людей. Про стан шкереберті тих часів зазначалося всюди. У картині світу з плоскою землею старого та нового заповітів не було нічого, що привіщало б таке. Проте люди не могли цього заперечувати. Прийняти це можна було лише повністю відкинувши середньовічний світогляд і започаткувавши нове розширення розгалуження розуму. Кулумб давно вже зажив слави шкільного підручникового стереотипу, тепер його майже неможливо уявити реальною людиною. Та якщо ви по-справжньому спробуєте зберігти теперішні знання про наслідки його подорожі та перенесетесь у його час, то зможете впевнитись, що з цього час місяця сопрати того, що звершив Колумб, так собі дрібниться. освоєння місяця не потребує справжнього розширення свідомості. Немає підстав сумніватися в тому, що наявні форми мислення здатні впоратися з цим. Це звичайнісіньке далі розглуджені ствоборового гілля того, що зробив Колумб. А от дустоту нове освоєння, котре вагою скидалося б на Колумбове, мало б пролягти в зовсім іншому напрямку. В якому? Ну, скажімо, в напрямку сфер поза розумом. Теперішній розум – то не наче пласка земля середньовіччя. Люди вважають, що як вийдеш занадто далеко, впадеш у безотню божевілля. Вони цього дуже страшаться. Мабуть, цей страх божевілля можна порівняти зі стародавнім страхом випасти за край світу. Чи зі страхом перед єритиками. Подібність доволі близька. І от що рік проможністю цієї плоскої землі нашого звичного розуму справлятися з новим досвідом додалі слабну і як наслідок виникає та поширюється відчуття шкероберті. Тому все більше і більше людей забирається в вірраціональні сфери мислення, окультизм, містицизм, наркотичні зміни тощо, бо вони відчувають нездалість класичного розуму впоратися з тим, що їм відомо як реальний досвід. Я не певен, чи розумію до кінця, що ти маєш на увазі під класичним розумом аналітичний діалектичний діалактичний розум. Той розум, що його в університеті подеколи вважають цілковитим розумінням. Насправді ж вам ніколи не випадало цього розуміти. Стосовно абстрактного мистецтва, він завжди був цілковитий банкрот. Непредставницьке мистецтво – це частина того кореневого досвіду, про який я кажу. Дехто й досі його засуджує, тому що в ньому немає сенсу. Але насправді винно не мистецтво, а сенс, класичний розум, в котрому несила його осягнути. Люди все вишукують стовбурове розгалудження розуму, яке б охопило найостанніше прояви мистецтва, але відповіді не в гіллі, а в корінні. Чути, як знову з гірського верхів'я здійснявся вітруган. Винахідники класичного розуму, стародавні греки, кажу я, були недужні, щоб його з його допомогою просто провіщати майбутнє. Майбутнє вони передбачали, слухаючи вітер. Сьогодні це здається божевільним, а я запитую, з якого дива винахідники розуму мають здаватися божевільним? Де зморужиці, як вони провіщали майбутнє за вітром? Хто знає, можливо, так, як художник може передбачити майбуття своєї картини, дивлячись на чисте полотно. Уся наша система знань випливає з їхніх результатів, і нам ще треба буде зрозуміти методи, які викликали такі результати. Трохи подумавши, я запитую, чи багато я говорив про храмину розуму, коли був тут востаннє? Таки багацько. «А чи згадував я колись чули... про чоловіка на ім'я Федер?» mm, «Ні. А хто це такий?» – запитує Дженні. Еллен Ритор. Основний наповнювач свого часу. Один із тих, хто був присутній при винайденні розуму». «Хмм, mm, ти про нього ніколи не згадував. Видно, це прийшло пізніше». Ридори стародавньої Греції були перші вчителі в історії Західного світу. Платон гудив їх у всіх працях, витончуючи своє вістря, і все, що нам відомо про них, відомо від нього. Унікальність їхня в тому, що, вистоявши під прокльонами усю історію, вони навіть змоги не мали бути почутими. Храми на розуму, про яку я казав, стоїть на їхніх могилах. Вони дотепер підтримують її. А як заглибишся у підморівок, наткнешся на прилип. Я поглядаю на годинник, вже друга. Це довга історія, кажу. Добре було б усе це записати, пропонує Дженні. Я згідливо киваю. Оце ж задумав цикл лекції «Се», типу «Шатоква». Поки сюди їхали, все вимислював у думці. За тим Либонь тепер так гладенько і викладає, хоча насправді воно неосяжне і складне, як оце мандри в горах пішень. Клопіт в тому, що все завжди мають звучати так, неначе Бог промовляє у вічність, але це ніколи не виходить. Люди мають бачити, що там завжди хтось один розглагольствує у певному місці, в певний час та за певних обставин. З роду віку інакше і не велося. От тільки досягнути цього висе річ не здійсненна. — А проте ти повинен це зробити, — каже Дженні, не намагаючись добитись досконалості. — Можливо, я відказую. Девіс питає, а це якось пов'язано з тим, що ти робив стосовно якості? — Це її безпосередній наслідок відповідає. «Тоді дещо згадую і дивлюсь на Девіза. Хіба ти не радив мені кинути?» «Я казав, що це нікому досі не вдавалося зробити те, що ти намагаєшся зробити». «А ти гадаєш, це взагалі можливо?» «Не знаю. Та й чи знає хто. Вираз у нього і справді стурбований. Тепер більше людей навчилося краще слухати». Особливо юнь, вона по-справжньому слухає. Не просто слухає, дослухається до тебе, в цьому і полягає різниця. Зі снігового верхів'я доноситься вітер і відлунює по всій хаті. Гуде завиває дедалі голосніше, немов би заповзявся знести будинок, і всіх не згинув ніщо, аби міжгір'я лишилося таким, як перш. Однак будинок витримує, і переможений вітер ущухає. Потім повертається, шарпає легко з дальньої сторони, на там, що духу вдаряє на нашу стіну. Я все ще слухаю вітер, кажу. Тоді додаю, коли Сазерленди поїдуть, гадаю, нами з Крісом треба буде сходити вгори, туди, де народжується вітер. Мабуть, пора Крісою краще роздивитись цей наш терен. Можете рушати просто звідси, радить Девіс, і братись вгору поміж гір'ю. Тут на 120 кілометрів жодної дороги. Отже, звідси лі вирушимо, відповідаю. У кімнаті на горі я радий знову теплій ковдрі. Похолоднішого, тож вона придасться. Швиденько роздягнувшись, забираюся на прудиво-теплу постіль і довго думаю про засніжені поля, вітри. Це Христофора Колумба.